قرآن مخترم او ردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا پینتائیس نمبر کے چې چھو مسجد امیر ماویا محلہ خټک سوالڈر کی پا آگست دوزارات کی شعر دا دی دا ملاوی دو پتہ ساتھ ای اشاری تا سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 031-10-124 ایسی سوچو کی یوروپ والا لگیا دی چه نبی ری صلات و السلام اغداسیو اغداسیو نبی ری صلیم عمر پچیس کالو دا پینزیش تو په عمر کې د پنزو سو کالو تا زنان سر نکا کرلے وخوا چه نبی ری صلیم کلا حضرت خدیجہ سر نکا پولا پدغه وقته نبی اسلام ور ورتينزیش کالو دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر او پدغه وقته کالو بیا دا حضرت خدیجه د وفات نرسو حضرت سوداء او دا حضرت عائشه سره نکاح شوه او حضرت سوداء رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله کومه تشریف راوړو او عائشه رضی الله تعالی عنها چې وا اغه عمر کوم نو هغه سفر فر مور په کور کې تیر کړیو یا په صندوق هجری کې مدینه منوره کې د حضرت عائشه رضی الله عنها او په دا وخت کې د نبی رسول الله عمر بیا 24 سالو او 55 پوندستو نو په دا وخت کې عمر کې هغه دوه بی دا بیا د سال په عمر کې نبی اسلام دوه بیبيانې کړي دا چې دا تاریخ معلوم نه یو چې ګینه دا بس پیر یړ باندې نبی اسلام دوه بیبيانې وي نا رومبانه بیبي بی حضرت خدیجه وا دغه سال عمر او دا هغه د وفات نرسو بها نبي صلام حضرت سوداء و دارنگ حضرت عائشة پا نکاغ استيو پا دغا وقت ده نبي صلام عمر ده چون سالو او دو بی بي بیانه پا دغا عمر کی او دغه دغا زينبیا ده تعداد ده از دواد شروع شو بها یو کال وقت یو کال رسو حضرت حب سره سر نکاغ شو بها سو میاشت پس حضرت زينب بنت حزمه سره نکاغ شو او حضرت زينب اتل اسمیاشت ده نبي صلام پا نکاغ کی و بیا وفات شو او باز روایتو کې درې مې اشتراو دي په سن 4 هجري کې ام سلمہ سره نکاح شو بیا سن کې زینب رضی الله تعالی عنها زینب بنت جاحظ سره نکاح شو په دا وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم عمره ته فازو کالو نو دا وخت کې د نبی اسلام سلور بیبيانه وي حالانکه اومت ته د کم وخت سلور بیبيانو اجازهټ ملو شیو په دا وخت کې هو نبی اسلام کم سے کم سلور نکاحونه کولی شو هو اسلام دا شنو د پسانچی حجري کې حضرت جويريہ رضی الله تعالی حاتها او پسان سات حجري کې د ام حبيبه سره او پسان سات حجري کې د حضرت صفيه سره او په دغه کا کاله باندې د حضرت ميمونه سره نکاح وشو او د 24 سال دا عمر نبی رسول الله و سلام په دې سلو، سلور پنځوس کال کې د يوي بيبي سره گزاره کولا ینه سلور پنځوس کال سلو 24 سال عمر پورنه بيره سلام له حضرت خديجه سره بیا سلو 13 کله حضرت سودا سره او چې کله د عتل اتپن کال عمر شو د نبی اسلام سلو بی بیا ني پنيکا کې راځه مچوي او باقی ازواج متطهرات بیا پدودري کله کې د نن نن اهر من نبوت تراغلي دي په دي وجہ د نبی رسول الله صلی الله علیه و کل د ناجائز دي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او چې داغی خان ابو سلمہ کله وفات شو نو داغینا رښتو نبی رسلام سره نکاح کړی دا او داغی سونه برکات سونه فوایدو دا ام سلمہ د نکاح سونه پیدا یو پکې دا پیداوا چې دا ام سلمہ سره معشومه نمراله نبی رسلام د خپل مل او مل دا تعلیم ورکو کچرته امت کې داسي وشي امت کې کداسي وشي کدا یو زنانہ د اغي سره بچي دی او بلکاس پنيکا و اغستا اغي سره بتا او څنګه ژوند کی تیریوي ک نبي رسول <سؤال> الله ام سلمہ نه و اغستي ته احکاماتو تمه تطات نه لګي دی بیا د ام سلمہ زوی دی عمر بن ابي سلمہ اغه وی نبي رسول الله پغی ک کما پروايي شوي دی یو پرم نبی اسلام سر ډوډی خړا ما بیاو زې بل زې نډوډی را اغستا اسلام ما یا غلام وقل بيمينك بي او قل مما يليک بخاری شریف کې واقعا ذکر شوی دا نو یو هغه دا هغه سره بتیره اله هغه ستاپه پرکټیشو دا هغه سره بت سنگه ما مره کې هغه نبی رسول هم د ام سلمہ دا نکاح کولو نبی دغه اندازه متلګی د حضرت جويري رضی الله تعالی عنه دا چې قید شو نو دارنګ دې دا د خاندان نور خلق هم قیديان یا چرتی نکاه د نبی اسلام سره وشو نو چون کی د حضرت جویریه ټول قبیله د نبی اسلام سره غنیشو نو چې کوم صحابه کرامو سره قیدیا نو ټول غیا کو چې دا د پیغمبر سره غنیش کیدی نه مورخه اعتاق العبید په دی وه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی اسلام د جویریه د نکاح کولو سره د بنو المستولق د سل کورونو اکسان آزاد شوی او ما دونا بلغه زه نه درې زلې جويري اغونته د خپل کوم د لپاره براکت والا وه جويري په وجه رسول غرانو هغه خلک آزاد چوي دی او د ام حبيبا د ابو سفيان لور وه ام حبيبا د ابو سفيان لور وه د امير معاویه رضی الله تعالی خو ور د ام حبيبا سره چې د نبیر اسلام نکاح شو او دا ام حبيبا ها ده یو خاون کلو بیا غی سائی شو بیا مر شو بیا نبی علیہ السلام چو سر نکاو شو آ ابو سفیان خبر شو ابو سفیان وی هو الفحلو لا یجدعو انفو ہو تا دی سری زد لسوک داغ نشی ورکولی خوا زمان لوری اس ما نکاو کار زمان لور پا نکاو زدابو سر سکی زدو خوز خلاف سو کولی نشو آ نو دارنگی نبی علیہ السلام پا از دیواج کې ګن فوایدو فین ان خبفن کیو ما تواب لک مینن نسای مطنع و سلات وروبا مطنع دواء او دری وروبا او سلورو زین ته یو سوال لازی او دا مقی بازی خلکو دی تا عوام ورکڑه و چی سنگا پا شریعت کې اگا یو خاوند پارا د سلورو خو ایجازت دی نو دارنگی یو خوزی تاری دا سلورو خواندانو میجازت شي داسې په پا کې کشتا دا سیز پهندوانو که او که سنگا دا خواون دا, پار دا پارا خواون سلور خزی کولی شي نو پا کار خدا را چه خزی دا پارام سلور خواون دا جایش شي و دا اگه غط نقصانات دي دا مخی پا دیبان بازی زنانو غټ غطو غطو اهدو والا اگه دا آوازم لگولو و دا اگه دا ابتال گنه وجی دی دا ممانعات گنه عقد سو خوندانو مشترکہ شو نو داران هر یو کستا ده قزا حاجت استحقاق شتا نو بس ده خوندانو بیا روزنه جګړین نو یو بوځه بو سره نات کوم بلې سره نات کوم ده هندوان په باذی پرکو کې باذی مذہبونو کې دا جایزو چې پینزورونو په یوزې باندې یو خداساتلخ هندوانو کې ها آ هندوانو کا بچته په بار باندېو په بار باندېبو او دلته بابا کې د یو اخر ازویو شو بار به ټلیفونونه غلې کا ازوی دي شوی الګ ازوینه شوی د حالات ته کنه نو دارنګ د دا اندوانو باز پرکو کې دا مذہب چې تین زورونو به یو خدا په شریکه باندې ست دا عدد بغیرتو مذہب او د عدد بغیرته خبرې دي نو یو وجه دا چې ار یو خواون تبا استحقاق د نکاح او د قضای حاجت استحقاق بوته بیا به جګړه راتلې دیم خبره را دا سړی کې دی دا پیترتن حاکم دی اوخه زه محکوم دا. پا دا دا پا را په دیولې طلاق اختیار سړی د پاره وی تر سو بوري چې دا سړی راخذ آزاد نه کی نو داخذ د دا بل سړي تر نکاح نشي کولی نو دا رنگی او حاکم چې دی عقلن دا جائز ده چې دا یو حاکم تحت محکومان دی شي وي دغه دا یو حاکم نو یو مالک وړیر نوکران کی دی شي دارنگے ام متعدد اشخاص د یو حاکم تحت دا هغه موجب زلط او حقارت دی په دې وجه دا ناجایز دی شریعت اسلاميه د یو خدي د پاره د دو یار دریو سلو ورو خوندان سره د نکاح ایجاد زکه نو ورګي په دې صورت کې د حد تحقير او تذليل او مصيبتون به ويته بل خبره چې خوندان کلهګن وی دې خدمت کول ټولو خوشاله ساتلو دا یو ناقابل برداش امر دی بیا پایږي د اولاد مسله ده اوس دا اولاد, اولاد بده چای چې یو خزر سرور خوونداني دي نو بچي بده چای دا ابن فلان کسکا بیٹا هي بیا دا غد وراثت مسله ده نو بلا خبر دی لې سوچنی یو نو دا شورې کړي وا چې خزر دې بلا ماړونکې یو اا ما تو بالا کوم مِنَ نن ننس وَسُلَاسَ وسولاروباو فَإِنْ خبتونم ک تاسوېږې الله تعادلو چې عدل به نه کړی چې پهوا دا نو بیا یوه کافی ده او معامکت مانو کوم یاګزاره کوې دغ وندو سره چې مالکان دي خللاونه ستاسو ذلكکه اد نه دا اوزدرم حکم بیانیو چو گریات ساتے اغا اخپلو بیبیانو تا محرون ورکے وآتن نساء صدقاتهن نحلا ورکے اخپلو بیبیانو تا دا غی محرون په لے سرا دا نا چیتا اڑوادوکا و پڑن بیرد سپلے ویستی اے مادر محر بخلی کنا اغریب بسو ویسو چو خودمی دا بخلی نو دا دے معاشرے کے دیر دا سشتا په ورنبه به به مدري مرادو اغريبم ياروم به دوه مدري مرادو کی پويږي نه او يار دې د محبت په جوش او خروش کې بس ماده له ما په کړي نو بیا صورت په جلاګاني کوي نه دادا خذي حق دې را مهار ډېر ذات خلقت ټول مرده خذي هغه مهار هوړو وات النساء صدقاتهن نهلا ورکه تاسو به بيان ہوتا داغي مهرونا په خوشاله سرا ايو اروپا الو اے غافل کو چتاسو هغه ومن رائټز او داخذو حقوق او حقوق نسوا حقوقي ازادي نسوا داخذو حقوق وړې دا حقوق ولا قران ورکړي دي واات النساء سودقاتهن نهلا قران وی دي زنا نه اوتا باغی مہرونا خوشاله سره ورکيو فین تيبنلکم ان شیئن کما فیو کا تاسو لږ سیزا من هو داغا مهرنا نفسا پا خپلق وقا کاغی پا خپلق وقا جدا تا تولیخو تازا ما مهر مکرر کرده ده دا یو تولا پا که دستا دا, دا استارا پارشو نفاکولوو حنیم مریا تا سخوری اغیل را فمزیس را بین اقصانا ولا توتو صفحا موالکم سلورم حکم ذکر گئی حفاظت دا د دا صفحاو دا مالونو فخ <سطار> خاندان کی ستار ورون دی تا کہ شران دی یتیمانان دی او داوید خپل نرمال پاتی شوی دی اوس کتا ور ل ارص پاوالک نو بس ارص به دور کری ګره داول ل حوالک وا لا تو تو او تس مور ک ویک مقلوتا ما ینا تاسو ا ها جعل الله لهم لكم قياما کی ګر ذولیه پ تاسو لازم داران ورذقوم فیا رزق ورکوی تاسو الهپای کی وخصوم جوړا جام ورکوی غیتا وقولوا لهم قولا معروفا او وای دیتا ویناسی وبتلوا دی پدی امتحان کوا وبتلوا یتا او تاسو امتحان کوی پ یتیمانانو اسی او ته ول سل دو امتحان پوک جدا کمز دی لګی ګي منافقايو او کنا سنورې لولغي په کوي کړه د دې بچ محفوظ ساتي چې ته پوجي دې خدای خپل مال او سنبالو ریې به ولور کا وابتلو لیه تا امتحان کرے په ایتمانانو تر دې چورسي ان نکاح بلوغ تا فاین ان انستم ک تاسو له معلوم شي د دین او خیارتیا پد پویلم ورکوي د دا, دی ورکو دی دا دی را د دې مالونه ولا تاكلوا اسراب و بداره او مغره تاسوردی دا مالونا بیزای و پتلوار سرا دا دیره نا چی دیبلویشی اما شمانی تزدرزر ای امال و تکویزی نا چلوی نشی و من کانا غنیان سوچی بیها جتا سوچی بیپروا بیپروایی پروا پا کسب که مال دا یتم که نو فلیستا پی بزاندی تی بچ ساتی یو کس دی دا غب سرا یتمانان ما شمانی و دا مال جیدات شتا نو د دې یتیم د مشرانو دوه قسمه یوه د خپل مالداری نو د یتیم مال ته ورنځ دی کی یم ناتوری په حفاظت کې درده کوي او دی وته یو خپلم غریبانه ني نو چې کله خپل غریب دی فقیر دی نو د کده یتیم په دې مال تجارت کوي او پای دې کسب کوي او هغه ته د خپل پورا ګټه ور کوي او ځان دې پکې خرچم مباسي و من کان فقیرن ځکه چې سوک مختاج د اتین مال د خورري ت مال خو چا ته غړاک جایز نه دی په دو د مونږ استستاان د ک کوي او منکانه پتیره نه چېڅوک مختاج دی ف مال د یاتین کې کسب کولو ته نو فیااکل دی د خوری بل معرووبې پهښیتري کې سره فضا دفاتم پاتوم اییلم واله هم چې کله تاسو ورکويدي لره مالونه ګواان په پیش کې او کافید الله حسصاب کوون ک او سره وړی وي قطفا کے بعد اچھا را کیوں کہ رو گے او سیسا و سمال تنا خوادے ہوا گے نوکفا باللہ حسیبا کافی دی اللہ حساب کا انکی لے رجال نصیبم مما ترک الوالدان پینزم حکم حق دارو تا دائی حق ورکے لے رجال دا پار دا سوڑو اسدا دا آغا مالنا چپری حدیم و رفلا رشتہ دارانو زنا نو تم اسدا دا غسنا چپری حدیم و رفلا دارانو مما دا آغا مالنا کلگ بیوک دیر نصیبا مفروضا ایسا دا مکرر شوي و اذا حضرال قسمتا ولو القربا آیات تخیال کوی آیات کلگ اشکال دی کله حاضر شوویشتا قسمت تر اشتداران اعتیمانان مسکنان نتاسو علاور که حالان که دا دیو خوب پده که مال رسی نا مپسیرین ذکر که یاو دا آیات منصوف تی په آیات د میراث سره ابتدااندا حکم کستا سو رشتہدار دی یتیمانان مسکینان دی نو هغه له تاسو لري مړی د برخنا ورکه پکې وته ترکین ولا ورکه بیا وروسته الله یې سیرول لګلی یوصیکم الله فی اولادکم نو په هغه آیات تردا آیات منسوخ دي یادويم دا وایذا ھذال قسمت اول القربا چې کله دې تقسیم تا دا خپل خپلوان او حاضر شو نوکه په واغ د دې میراث پرې تقسیم کې د رشتہدارانو یتیمانو او مسکینانو حق نشته تا ری حق خو کې ینا ټول ورثه حاضر دي او تا د ټول په اجازه سره د لم لگ لگ ورک سره سارا بیا دا ویزه حضر القزمه او القربا پر ذکوهم دا امر د فارده استهباب دي او آیات منسوخ نه دي پر دې جواب وينه شوي ها ورا د دې رشتہ دارانو یتیمانو او یو اوکاز دی غرمړ شو مداغه په مال کې خدای رشتہ دارو د یتیمانو او مسکینانو براو په کې نه کی غره خدای کا ټینګ یتیمانان مراله خپل او د ټول ورثه موجود دي د ټول ورثه موجود دي د ټول په اجازه سره د دې مړي د مال دغه ورثه او مال له ټول په اجازه سره یاره د یتیمانو د تلګلګور کې غریبانو د تلګلګور کې ټول په اجازه سره و اگر صورت کی کہ جی ورساو ورثہ او کی ایتیمانان نیہ نو ورگی تی امر د پار د استہباب آیات منسوخ ندی دریم و اذا حضر القسمه ته للقربہ رشتہ دار رشتہ داران ایتیمانان مسکینان دی ویش حاضر شو د دین اگر اقتدار ایتیمانان مسکینان مراد دی چه د کمو د دی مولی پر تعلق کے حق تو اسے پکشتا دری جو ابو نوازی پاشہ کے سوال نہیں گوریادی وإذا حضر القسمتا اول القربى فكلها حاضر شيء تقسيمتا رشتہ دارا و يتيما و مسكينا فرضكم منه نوغيل ور کې د دینام و, دینا و قولوا لهم قولا معروفا او اي غيتا ونا برابر ول يخشى الذين او ديږي عكسان لو من خلفهم کم پریودی رسته د زانه اولاد کمزوري خافو العلم يركي باغي د ظلم د خلقنا نفل يتقلها هوديريږي د الله نه ويد وينو برابر ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما قران د يتيم پر سر باندې لاس دي قران كريم زنانه تا اغلو پټه رهایا ور یا اکولونا دیولی و ذکر که رابط دا ماسا سره سر لکه زکا تقسیم خبر اوکا نو گوریات ساته دیر دا سه خلق شتا چه صلیخ و مل شو اولاد کی اتیمانان پاتی شو دا غیب پاغا طول کې کی برخارا دا این اور خیرات او اسقاط او جمعه و سلو اختیه کی او دا خلق ارامی ران خدی خوراک کئی اتیم مال گوری گیره تا اروانا چوه اموال اليتامى ظلم ما یقینا اقسان چې خوري مالونه د ايمان په ځای تیاره نو دینات یې قبول گیډو ته مګر وره انما یاکلونا دي اچیا پیبوته یې قبول گیډو کیوره حدیث پاک راضي چې چا د یتیم مال خوړلی یو د قیامت پرد به دې خو لینا اغلم به راهيږي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يقينا عاقب سن چې هغوی مالونو د ایتامانو پر زیانتي سره دا د معاشره کې ایتیم سره ظلم شروع ایتامانو سره ظلم کیدو ها حضرت چه القران رحمت الله عليه اغي وجزك الا ا ابتدان پارिक्षما په لاکو کوم ترتیب داو داخله په شريعت تریکي سره به ختمونه کیدو او ور سااو ک به احتمانان معشومانمو ما داغ د غونډې تکی نه به خیررات کدو چې کله خیرات به کې د خلک به تراغون شو غ پوه پوه خلک تپوس بیا نه او ګوری دا خبره یاد ساتل پکار دی دي چا چې حرام معلوغلو دغی وټ کټو زی کا سرکاری موال دي دله مکمللا شو دې موتی, موتی او بیادي موتی او ګېډ ډککه جوی ډککه چ را شڅوکې تپوس کوی غیر کور ته راچه د ګزوزی دا ډیر زیات دا حرام خوراک نه ځان ته دوعاگانانې نه قبلبلی کورې براقت پریشانې سره را ځي نو حضرت رحم لالی و چې زمونږ چم ک او زنانانه وه د خاون و پادشهو مال دعوت را کو ز لم نه زما مور خفه کېده زاد ته ک للم خلک راغلی دی دغه بډی ماشومان بچی دي هغې سروجي سناڅ هم خ په کې لګړ راچولی وه د پهې کې به دا ماشومان را ناکم نهکان چدی بوتې زه رخصې زه رخصې وي مای دا خو ردی حق د ګوره مونږ له ناس یو او دې ته وشې رخصې په پدې کې دا نهکان وای چې بوډه راځه دا بچري دی سنبالکا دیمکه مونږ خاراګ نه شګر مونږ ته ډিস্টারب کوي وي مای چې هو دا اوس دې تیم سره ظلم نه دي دی وړې له می سخپ شو خدا غم او درد الله تبارک و تعالی باز کسانو ته پړکی چولیو په دې کې بوډه راوالا کوک زما ولا خیالو د دکانو چې بسم الله کې حماو چې بسم الله الرحمن الررحیم ان الذي نه یا کوونه مالل ه زلما ونه مشهور اوشمال ته او ونه وما چې ک نه نه کسان چې د تیممالخورریو ګړو تهه چا یا الله د بدونونهحلکو نه د کر کړی ده پهذا ل کل یا الله فرمای تهقولونه تو دا ایتونه مشورو کو احادیث مشورو کو یی خو بزم الله کې خو دی غیا نوړې خو دې تکړه د لاتې راکړې ده نه ا دې کې غاروجو کې سونه غوخه ماړي ماشومان باندې خوړل خو دی غیا نوړې یا تیرکا یې بیا واپس راغور ډول دا په پته پوینه شوم خو دی ساده راو ګورو بخا چې ګورو بخا وي مای مل مړمه کې بیا نو حضرت بوی داخلك بدمو سوري پکاړو نو ری داخلي نو نوړې را شو کولې دا یې تیمانانو اغری دک ته دارینہ مرا파 سوري دي بیا با د عزت پبو را شور شه قران کو دا وطن بمنګ پسن نثر روحانا کو دا دې تیمال تبه اور بڑے راخ کلی وی ډېرې زنانا پچم گاون کې غمو شو ترقيب نرا파 سي ترڅو چې به دې تیم غمال ور ټکوالې ډېر نارینه د مکه دی خو خوشا کلو کې غم شيو آل تخلق ډېر اگر وج مجيدي ګنا مي ګنا واکه ماي پکړه خلک چيو چ کوم خلک درسونه وی ټول را پاسید او الحمدلله ثم الحمدلله زمون درنه ولا به اختیار دوه غانی خېدی د ریځاتې زنانه چې د غم ته لریږي چې څنګه دولسټمی یو بچی جوړای موړې ته نه سري مونږ زو ځان درس تر سره ويو ان الذين ياكلون يكنا نا کسان چې ملی هم ملي پته خیرات تا په سونه طریقه خو خیراتونه کوا خیس قاد کوا خو پرې کوا او یتی مال په حلګوانه مخراوا ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلم ی یقینا آکسان چې خوري مالونه د یتیمانانو په زیاتی سره پدې وجه مسالم دارا چې کلی یو سړی مرچو داغه نو سونه جامی پاتی سونه پیزارې پاتی سونه جمی ماتره کا یسرغه پری خو دی پدې کې د یتیمانانو دلونو د زامنو د ټولی سشتہ دا څنګه دا به در سره د غریبانو شي دا پیځار او دا صادربدا پلانکوجو دا جامع بل پلانکو شي نه ائتمان لري سره به وي او حساب یو لگاوا قیمته نه هو لگاوا دا ائتمانونو برخه ته نه بیا لگا هو جوړه کیدوه ان الذين یکننا که سان تخري مالنا د ائتمانانو فزيات سره یکنند هي چې خپل ګډو کې وره او سيسلون تعيرات او زردي چې داخل شي تایر اور لمبو حالات یوسویکم اللہو فیاولادکم دې زیش په غم حکم ذکر کایو چې الله تبارک وتعالى کما تریکار علی گلی دا نفاهه تریکیه تر تاسو خپل مالونه تقسیم وای یوسویکم اللہو فیاولادکم دلت الله تبارک وتعالى اغمیرات مسائل ذکر کای او دا آیات هم دې په علم الفرائض کې علم الفرائض بدی آیات کے دارکانو د دا دینو د ارکانو دین دی دي او دارنگ د دین دا, دا عمود نہ یا عمودی احادیث کرا دی تعلم الفرائض فئنها نسب العلم تاسو دا دا علم میراث د کے زکا دا علم میراث دا د نیم علم دی کم سارے مرچو دا وراثا دی دا وراثا پدری کې سم باندې دی د مولي وراثا دا پدری کسم باندی دی یو تا وی زویل پروز یو تا زویل پروز زویل پروز دا آغا دی چه دا آغای خاص بره پا قرآن حدیث او اجماع که اغر آغلی دی اغر شپگ اسی دی یو پا که ایک بٹا دو سره سارا ایک بٹا چار ایک بٹا اٹا دو بٹا تین ایک بٹا تین ایک بٹا چه دا شپگ دا اسی دا زویل پروز دی او بی با دی تا خپلیسور کولی بیا زویل پروزا پده که نارینا و زنانا نارینام پا کی دی زنانم پا کی دی اغزوی نوسی پلار و نیکا رور وارترا او دارنگی اغم اولاد ازادولو دا زویل پروز دی او زنانو کلورو نوسی مور نیا او خورو اغم مواری دا زادولو غصبا دویم کسم ورسا غصبا دی اگر تا کسان کثاندي چې دا غي برخه خاص طریقې سره نه معلوم خو چې دا کم میراث ده زویل پروز او دا برخه نه باقی پاتې او دا دي حق کې زویل پروز بیا نه نو بیا دا حق د عصبویو رثو دا دا کول زکر نه یاد او وصیت نه چې وصیت به ایک 2 دین کې پوره کول شي نو بیا په دې عصبو باندې اغنور تقسیم ول شي کچر دا زویل پروز موجود نه یو دا غي برخه اول چې کم مال پاتې شي اگر او پکه سبو باندې تکسی مولي شي او دریم کې سمورثه اغه ذویل ارهام دي د دې آیاتون خلاص خلاصه دا د یوسف کوم الله خلاصه وايي دو آیاتون نباي انشاء الله تفريقو د شريعت اصول دي چې کم سره مرش روم باندې داغه مال به د شريعت مطابق داغه د دا کفن دفن اخراجات به پوره کری شي ور داغه د دا کفن دفن دا اخراجات داغه مړي زمال دا نه بیا روستو په ایمړي باندې څو نه څو قرض را داغه د جهاد د مال له ما قرضې ادا شي دا قرضونه پسې کوم مال بج پاتې شي کدی مړي وصیت کړي او د ګنا وصیت نو نو دارانګه ایک 1/3 کې به وصیت نافذ شي بیا پدری مېسا کې خه خدا وصیت دا خبره کلا خیرات خیر و خیرات لومبي د کفن دفن اخراجات بیا داغه د قرض حساب کتاب بوله گئیو دا غي نه روستو کده او دا ګنا وصیت نهي خدای به ایک 3 کې ناпис شي چې کله کم سړی مرشه په اولاد کې الکان او جینکی دي نو الکله بره دو جینکو برابر یې سملاويږي کم سړی مرشه الکان جینکی ته پاتې شوی لزکر مثلو حج الانثين یو الک بره دو جینکو برابر برخاخلی کیناري نه اولاد نو صرف جینکی وي او دا یونه نز... زیاتوي نو هغه ته په دغه ملي قد به قران کې د دوه آیتونو کې دا ذکر کای دا د دوه آیتونو خلاصه را یو صورت پکې دا دي سړی مرشه الکاش جنکه د پاتې شوې نو یو الکتبر دوه جنکوې سملاوي دي دویم صورت پکې دا دي کناري نه اولاد نو صرف جنکې وي او دا یو نزیات زیاتوي نو بیا دو ول دوه بټی نه سملاويږي کدارنګي کمکه مرشه د پ خپل اولاد کې یو پر پرهودا او نارینا نه اولاد نو نو دا دیوالید نو دا ترکی نه ایک بٹا دو نیمه سا د یوی جنتر ملاوی کی کده رنګ یوه سړی مرشه والدین پری خود او اولاد امشتا یوه سړی مرشه بچی امشتا او مور خپلار امشتا نو د یوه مور خپلار ته به شپږه مې سا ملاوی کی کده مړي اولاد او رور او خور نو بیا 1 ایک 3 درې مې سا مور او دو بٹا تین با ته تا میل آوی. بل سورت دادی دا ملی اولاد نو خورور او خوری او چا غد واو و او کورور او او کخوین دی. یا دو نزیاط نو دارنگی په دی سورت کې با مورتا پاکی بیا ایک بٹا چی میل آوی. او کنور وارها نو نو باکی پانچ بٹا چی ای سبلا با پلار تا میل آوی. کخر دا مرا شووا. اولاد نو نو خ longo تا پکی وانم که اولاد وو او نو بیا خ savory تا با ایک بٹا چار ملائیو، که خاظون مل شو اولاد نو نو خذی تا سلورم رسد، داره مشروعان تا با پکوانی ریسی یادی خواه، که چرته خ MG ملشو اولاد نو نو خذی تا سلورم ایسا، که اولاد هو او نو بیا خذی تا تام رسد، ایک بٹا ایسا، که چر کا یہو سڑی یا خذ وفات شو، نئی پلار شتا، نئی نیقش شت نی او یو خور او یو رور چه مور کی شریکی دی پری خودیو که روریو نبیاد آغدا پارا ایک بٹا چیز سمیلاوی او که خوری آغدا ایک بٹا چی دولسم صورت داری چه یو رور دے او یو خور ده. یا دولو خوین ده ده. دا یا دورونا دوخوین دي دی تول مال ایک بٹا تین دیو پا دے کی شریکی دا اسی دل تم اللہ ذکر کئی یوسوی کم اللہ پی اولادکم لیز ذکر مثل حج الانسین اول یسع کې او پنځوس آیتونه دي او پدې کې شپږ پاڑس احکامات بین الرعیت اغه بیانیږي اول حکم بیان شیو حبزو اموال الیتاما یتیمانو د مال حفاظت کوي دویم د یتیمانو د نفوسو حفاظت کوي دیمه خپل بی بیا نو تاخ په مہرون سلورم هی پز د اموال او د او پین زم تا د ای حق ور کې اوس د دې زیناش پغم حکومت بیان یي چا الله رب العزت پکه می طریق سره د مال تقسیم کړي دې نو په هغه طریق سره مال تقسیم اوه او د دې اغه تعلق اغه دا علم الفراائض او دا علم میراث سره وی یوسیکم الله وصیت دا تاکیدی حکم توئی یوسیکم الله حکم کوي تاسو تعالی تا فیاولادکم فبارد او تاسو تاسوکی تاسو, تاسو د اولاد بارکه تاسو الله دا وصیت کوي لذکری مثلو حظ النسين لذکری د فاراد نارینا پشان د ایسه د دوو زنانو نارینا داره دوو زنانو برابر دی نو زنا چتیګوره برابر کی برابر وې ما چاله کوجینه ته تیوم رب بح بره ورکی او زنانتا دوو زنانو زکر یو نارینا برابر دی یو ناریناو ته زورت دیر زیات او دویم دویمدا چې زنانو ته د پلار د کور امرخه ملاویږي نو د میړه د کور مولا برخه ملاویږي یو سورته دا شولې ذکر مثلو حظ الانسیان دویم فاین کنا نسان فوق سنتین کېرته وی زنانه د ويار دونه زیاتې فلهن ناندیدفارا ثلثا 2/3 ثلث اغه دو درې مېدی ما تارکا اراج پریهودی دی مړی او ان کانت واحدا او کدا زنا نایوویو یو جنې پاتشوا فلهن نسبو دیدفارا نیما دیدفارا به 1/2 ورکړی شي او باقی مال به با اسبو تقسیم کړی شي والوالدين ه دا سلورم صورت سړې مرش والدين پاتش مورط لارې پاتشو, پاتشو نضاغي س ذکر کويا که شرط د دې مړي اولادو والابويه د فارا د مورط لار له کلي واحد منهما هر یو تا د دينا اسدسو اغش مما د اغه اراکاج پریودی دی مڑی ان کان له ولذ ک چرته د پاره اولاد کا اولاد ی نبی مور پلار د پاره شپغم سره بل صورت فیل لم یکل له ولذ کن دی مڑی د پاره اولاد و ورسه او باوه او ورسان د دی مور بلار نو فل امه الثلث نو مورته 1/3 مورته د ریمیسا باین کان له اخوا کوي دی مړی د پاره رونا لوفلی امه هیڅو 200 نو مور د پاره شپګمایسا خدای به کړه تقسیمولی شی مم بعده وصیتن ورستو د پوره کولو د وصیتنا یو سی بها چې وصیت کرې په او دین او پس دادا کور دا د دا قرضینا 1/3 کې به وصیتنا پس پریشي قرض بادا کلیشی او د کفن اخراجات وغيرها به ادا کلیشی اباؤکم و ابناؤکم په میراث کې دا خبره یاد ساتل پکار دی چې وارس بس مسلمان هغه کافر نه یو دویم غلام بنی قاتل بنی قاتل د مقتول هغه میراث نه محروميږي یو سړی د تری وجلو اتر سره ایسکه دا یا پلاری وجلو دا هغه اغ... داغه مال نه باندې محرومایه اابهوکم وابناوکم لا ران او زامن ستاسو لا تدرو نا تاسو تطتنشت چکه مې یو نږدې تاسو ل په یز بار دفې دې سره دا هو الله تطددا الله زکه په دې ترتیب سره دایسي مکرر کړې دي فريده تمن الله دا دایسي مکرر کړې شي وي د طرفه د الله نا ان الله كان عليما حكيما يقينا دي الله پويا حكمتون وعلى ذات ولكم ددينا ام حكم ولكم او تاسد پارا نسبو ما ترك ازواجكم ولكم او تاسد پارا نسبو نمد هغه مالنا چې پریخدي بي بی بيان يو سولي ده آغه خضا منا شوا او اولاد نيو نو دي خواهن تا ده خضا ده مالنا نمائي سوا ملاویگي ولكم نسبو ماتاركا ولكم او ده پارا نسبو نمائي سدا اغا جپری خودی خضو استاسو اللم يکل لهم نوالد کنید ده ده پار اولاد وين کانا لهم نوالد کوی ده ده پار اولادم بالاله کوم نو تاسو دپاره ای ب چ سلوورما دغمالنا چې پرودی دی شوو م بعد د ووسیا پس د پوور کولو د سییت نه یو سو نه بیاات چې وسیت کېریژپهغې سره او دی او په دا د کولو د قځ نه وله نه خاون او میړ مررش نوښذو د پاه سوو مری بخالی نې یا به یا او او سو اولاد یانا ک اولاد نې یو نو خدته 1/4 ک اولاد یي دي د لپاره 1/8 ولہن الربع او دي شته د لپاره 1/4 سلورمه او جی پری هودی تاسو کني تاسو لر اولاد فاین کان لکم ولادن ک تاسو د لپاره اولاد نو دې لپاره اتما دا مال ناجتا سو پری خود پس دا پورا کولو د وصیت نه چې وصیت کوونکی شپاره یې سره او دې او پس دا پدا کولو د قرض نه وینه کان رجلن یورثو کلالا او کی او میراث تینا ولیشی کلالتن دی میراث وی ما کلالتی تویا چنه پلاری ن نه نک نو ورپسې لاسه پبرا نی زوی نی نوسی نی کڑوسی نی پوتی نی کوتی نی کتری دیکھو ایسوک نی یا او امراتن یاخذی کلال می راتا اخن او در روری ای خوری خدا رور خور دا پدری کس مبانی دی خوا یاو تا اعیانی وی یاو تا علاتی وی یاو تا خیابی وی اعیانی آر رونو خویندو تا وی یاو چه مورو پلاری یوی اعیانی رونو خوینده اغیطا وییا پلارې مورو پلاری یوی علاتی آغا رونو خوینده تا وی چه خو یوی مندی جدا جدایی ایتا علاتی رونو خوینده وی چه پلاری دوخت دیکرییا او د دوا له خوځو اولاد او دی نو دا رونه خويند خپل مینس کې علاتي رونه خويند دي دریم نمبر اخیافي چې مور کې شریکی او پلاراني جدا جداي لکه مور یې اې تر پغې کې معشومي خووندې ملشي بیا بل خووندو دا داینه نور اولاد شي ای تا اخیافي وي دلته د اخون او اوختو نه مراد شمور کی شریکیم نفل کل واحد من هم اصدوسو نفل کل واحد هر یوتا ددینا اصدوسو شپگم دا فا انکانو اکسر من ذالکا نکدیز یا توی د دینا نو دی بیا شریکان دی پا دریم ایسا پس د وسیعتنا چی وسیعت کولی جی پا غیسرا او دین او پس دا دا کوروز قرزینا وغیرا مدوارن کونو نو غیر مدوارین دا غیر منصوب دی یعنی کونو نو غیر مدوارن او شی تاسو نظر ور کوونکی وصیت من اللہ دا حکم دی تر دا په دالانا او وللہ فیدی صبرناک تیر که حدود الله ه دا حدود الله دی ومن یت الا الله ورسولا چا جتاب دا یو دا الله ورسول دا, دا الله داخل بیگي باغونو تا چې بهيږي با الله اندي زونو دا اين نه ورنا خالدين فياد يوپي کي و او ذاليك الفوز العظيم او دا دي کاميابي لوي اصل کاميابي دا دي ومين ياصي الله چا جنا فرمانيو کذا الله او در رسول دا الله او من جو بي هو نافرمانيو او کا دا الله او در رسول دا الله فغرم کیوکا پخادے کیوکا معاشرات کیوکا هُدُودا، ده ده داخل کی و يتعدا حدودا او تجاوزيو کو د حدودا الله نا داخلي بي کی اورتا خالدا پيا پي كه هميشه يو ولहू عذاب محين او دته پار عذاب د سپکاوي ذللت ولاتي ياتين الفاحشه دې کې د ضباب د په ښاکه یو اه رد په واهی شو کوي ولاتی یاتين الفاحشه دا حکم ابتدايه اسلام کې دا آیات بیا منسوخ شو چا به به حیا کار تراتا کو پس د غواهان نو بیا رجال کې چاو او یجعل الله له نسبيلا یا بوتا الله بل سلار او روبا سی او بیا حکم سورتی نور کې نازل شو نو دا صورت نور آیات اغه ناسخ شو دے منسوخ شو یاد بل دا چې کله پی پیش شو نو دا آیات منسوخ نه دی دا قاضي دا حکم پوره جیل کې عمر واچوې او چې کله غواهان ارځ برابر شي نو د سورتي نور هغه قانون پرایج کا واللاتي اولتي اوللاتي هغه زنانہ یا تین الفاحشتا شرات لیوکو بیاه یتا د زنانہ اوستاسو نو تاسیمنا چې ته عذابه تقبل زنانہ باندې ابدنام او تور په پورې کې پس تشیدو علیهن نو گواهان پېچ کې پدی باندې سلور گواهان اوس ګور عقل دا خبره هغه نه تسلیم ای یو سړی دی دا غو بې بې دا غلط کاری وکړه نو قران وی سلور گواهان به پېښ کا یو صحابې راغی دا حکم کې ووري دا, دا پې ناشناون ته لګید نو نم چې ډیر خلک دا قران نه خبرې دا قران درتون ته ناس ته کړي او دا د کیسه حکم ووري نو هغه باندې دا عجیبه لګی کی ایدہ اللہ رسولا یو سړی به د خپلې بي بي سره سوکلاند کی فدیو بیا بار غواهان ګوري نبی اسلامي یو کنه انا اغیر منکا والله اغیر منی زستانه زیات غیرتی ما او الله زمانه زیات غیرتی دی دا خو اسانه کړی یو سړی به د خپلې خلیز سره طبیعت نه لګی او یا هغه مہر به په سی ډیر لیکلی تا دا کول چل نه ور در در بلې خلیز سره به رابطه و کانکیکٹ ورابر کردی دا اخپل اخذ بینیخ وقا نو بس دا د دا شپیل اعلی کردی یا به وجلی و بار بوجی دا ماخذی که دا غلطی و نسکا دا گورا قرآن د خذو دا د دا, دا خیال ساتھ لیدی او چی بیام اغدالله حکمون نمانی دیر دا ظلم خبر را فاستاشیدو علیهن نو گواهان پیش کې پا دیبان دیس الور گواهان فَيَشْهَدُونَ كِدِي گوايو کا نُفَم سِکو هن دي اسار کي پکور کي جيل کي واچو تر دي چواخري دي دار مرګ ياو گر دي دي دار الله بللار ولذاني اا الکانو ياتيانها منكم چراتلیو کو بیحایات استاسونا نُفَاذُهما زورنا ورتور او دا دا ذکر دیو کو چې اما سبقکم بها من احد من العالمین دا د لوط عليه السلام په قوم کې شروع شوو د لکانو بد پیلی او دا ډیر زیات نقصانات دي ان شاء الله سوره يهود کې بلایی وضاحت کو دا غي په نقصانات او د روحانی نقصانات او د په با معاشره باندې نقصانات او په خاندان باندې نقصانات ولذاني ياتيان عنكم او ا کسان شرات لی وکارد بیا ایت استا سنا فاذوھما نوغیلات اذیت ورکیو فان تابا تو توباوست او دوسه کو خلا مالو نو مغ واړه وې د دې د ملامت کورونه به ملامت کوي مو حد پی جاری کې شدا ایت کما سزا دا اغه دی قاضی دی ولا خپل سزا ورکی ان الله کان تواب الرحیم یقینن الله توبہ قبلون کی رحم کون کی ذات دے انما توبتو یقینن قبل ول د توبہ پالابانی را کسانو دی یعملون السوا چې کینا کار کار پنا پو ایتیا سرا یو کار تی او پو نوش ثم يتوبون بیا توبو باسی من قریب قبل الموت د مرگ نمخ توبو وستا نو فاولائک ادا کسانو یتوب الله علیهم الله با مهربانیو کی په دیوان دی وکان ان الله علیم حکیما دی الله په یا حکمتونو او لزات ولیست التوبه للذین او نشتا قبل ذل د توبه آ کسانو درا چې کینا کار کارونه تر دې ته حاضر شي یو تنتا لا ماده مرګ او بیا وې زوستو بوباسما خپل ګناہوںو کړه یخ کی او دا گداجی بالکل نګردي دوی نه یو او هغه څه په خلک نیولې بس اتوبو لدان او غوونه خرو غوځي استغفر الله استغفر الله بیا لګیا دی وليست التوبه للذین یعملون السیئات علامات المرجوترالوس استغفر الله استغفر الله بیا پیدا نه کیو وللذین او ندفارادا کسانو یموتونا چمłkiږي په حال د کوفر ولائک دا که سانو ا تذنا تیار کړی مون ډیلر عذاب درناک یا ایها الذین امنو او د دې زینه اتم حکم ذکر کړئ چو هل ک میراث کې خل یو نسه یا جا جهلیه کې چې بکله خاون مړشه نو بیا دا خاون ورساو با اغي سره ظلم کو ابه پزور دا غی په مال باندې به قبضه وک دا به خپل میراث غنو بل خاون بنکه یا به مونږ څوک کوي دا غشان دی بھائی قرآن ودې کې استاد سوې مره تاریخ خو غرا قرآن سونه زبردست کتاب دی دا قرآن کوم علاقه کې نوي لیکيږي نو دارانږي په هغه کې دا جهالت اوسه پوره پروت دی یا ایه الزینا آمنو ای مؤمنانو لا یحلل لكم حلال ندی تاسو دا پارا چوار سانشه تاسو دا خزوبه زور والله تبدلو م تنګوه لا و می تنګ او ک تنګومې یا به په مونکېڅوکې او کنی دغه شانې به دا ته سره غ زلو کې داسې دا غی د دا غی اختیاه کم ځای کې غه رازی می ب راې تو کیا کرے وَلَا دیلرا دی دا کی کاي والله تبدلو نه م تنګدي داره د د حاصل کې بعضې آغ چې تاسوزی له ورکي یا ستاورروستاسو ور کس له ورکي چې ته دا خو دما دررورو یا د وی اغه مالو او دا بدا اس نو نه استعمالي دا بلخوانو دي نه دا هي په گزارن برخه کیږي دا ولادت برخه کیږي او لغونډه منډ ورکا اس په استاخوا خرا الا اياتینا او ډیر ذات خلق او معاشره کي چې د جاهلیت د عادت پکیو چې کله قران ورېدو اي خپل زنانو را غونډي کړي دي باګه د خبره خبره ولا ور دي او دامه یو لوی خبره دا دا د قران انقلاب دي الا بی پاہشت پا حیث تم مبینہ مگر کو رات لکئی په بیا احکار سرا وا عاشروهن بالمعروف وا عاشروهن جون 13 وې زنا نو سرا په هي تریکی سرا گزارا وسره کې ویلا وی ها ګوره دی آیاتی کریمه کې وا عاشروهن بالمعروف الله تبارک وتعالى د دې خدو سپارش کوي چونکی حدیث پاک کې راضي نبی علیه السلام فرمایي پدې زنانو کې یو پېتې تېټه ور باندې پیدا شوی دی دې کې کګلیچ د دې کوګوال دی دا 100 پیسه د مستاره مزاج مطابق نشي کېدی کتابه 100% چې څنګه ستا مزاج دی دا به شانت شي دې کې به مها دا کګلیچ دا ټیڑا پن د بسنه څخه مخای زهکه نبې السلام فرمایدا زنانه اغي کې کوګواله پیدا شوی نی او کته هدا سیده چاليږي نو دا خو سیدی کې دی نشي څنګه چې نکتا دا سی نو کتا داسې دکی نو دیسې دوالې بیا پرې خوذو داسې دکی کینه الله او عاشروه نبيل مارو تدیسره گذران کوي په خیر طریقې سره حدیث پاک کرا دینه بي سلام فرمای خيرکم خيرکم له اهلیه پتاسو کې غور انسان هغه بی بی دی چې د خپلې بي سره خيو نبی رسلام د خپلې بي نه سره محبتو عائشه رضی الله تعالی عی سره مقابله مکو له منډه سره سره والا پایو مسجد کې هغه جهادي مظاهره وا آلات حرب اخوذل کېده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها راغله ده نبی اسلام په دیوګه باندې ځنه خودري دا, دا, دا تماشا کوي نو په شریعت کې دام شتا حبيبيانو سره دا چې بس توسټ ایمزي نو بسو اګه پورا ځان دي خرج پرش کړیو ثل درانه غریب خواته نشی راتلی نه هغه طریقې سره تر. دې دا بارستا مسائل دي بارستا منډی ترلې دي تو دارنگ تیج دا کور دروازي تو رسی ده بس ار سير کا خفہ ہندا خوشالے سرا دا پتہ رزان او حق دی او کنا تے باہر ا بدماشی سر پخو خرتے تھادی بار زیادہ جواب نہیں غریبو بار دی غریب خلق تنگ کی او دیو یرا ز پون نشم بس طول اغزور او وخل تکول ال خربانی کیو داڑر غظلم دی حدیث بتا سر اللہ اس کتاب کیو سٹاتک دا خدا بد زبانہ دا نو تربیت ور تور او رستو آیتو نو کی تربیت راوان دی ہوا علیش پارفکڑی و آشی روحن بالمالو امونگا حضرت سیوا فرمائل یو خضاوا آغی سالن پوخ کو نو پس سالن کتینا ما لگلگ سیواش ہوا کلا کلا دا کله گی ما کلا کارونا پا کور کی یو پیرم واچی نو پا دوبارا پاکی بیا مالگا واچی نو پورا دا سالن نے سوارلسی جوڑا کلی وا مالگا پاکی واچولا چې خاون ت قاوندې ګولمبي بلډ پيشر یې خای شو چې دا دونه خیال نکې یو دا دونه پووارا دا ولګي دا سوچونه تل راځي څوک کوم وسره چې اوچا ته راخلېسه کومه پټبال پیو کما او کولیبال پیو حکم کومه کوم وسره سوچې کاو به ویره دان د الله یو بندري او دا الله بنددي او بس کمی ته شي ځانې دو سړیا وی کړه چې دا سړی مرشه با دي بزرګانو خوب کیو چې الله سره سماملو کا وېزه خډیر زیاد ګلانګا ورو کمی کو ور می لکه د خې ته غص دا شو وهما چې د لا د زاره پااره می دا غ سرهړ په یو بنداره هم کړه په تاه هم وک او بخلی تخه نو سره د زاره په کاري او کم مه حي بدکدارې بدزه بیا کوټبا نګ را ګدي نو زا ته لکه لکه ورکه اوتهې تغ نه کې چېرهقرآ کل وه شيوه نهبل معرو په نه د هغې بیا بیا دا بکر که همایدار خیود تودوت یره چوکم ساتي وا عاشروهن بالمعروف مون ته قرآن او سنت افراد او تفرید د دینه مننکی ډیر داسه خلک کی چې غی زنانه او تا د نوکرانو خادمانو غونته ګوري بس مامولي غونته بار ولا سوسو دینل شیزر په کور را باندې کی اخو بی زبانه دا اخو سن بن ازګ دی نبا دي داسه خلکو رويي دا ودا بعد خلکو دا ترتیب دی بالکل <سؤال> کعبۃ اللہ ته جوړ کړي ښا دا مورنه مولا درځورونی مور طار پکې ډو کینا بس خو بس دا یو جنۃ تلو دا یو لار د بس دا دی خدي خدمت کوا او دا خزر او پدیوګي کینو خو لګی چا پیرکو کی ګرځوا دا ته پکې بعد خورهګانی پکې دا سی ښا بس پورز او یو ټیمه هغه د جمعه توخ نه مور طار توخ نه ورو نو نه توخ دا بس د بیت الله نه چا پیر طوافونه کوي ا دا سړی نه اخر کې بیا غړ خوشحالاري جوړ شيخه او بیا دې چې جنوتاره غن ته جوړ شي بیا نو تاسمه نه هه په طریقې سره اعتدال سره بي بي ته د بي بي مرتبه ورکوله او دا رنګي خدا تربيته دا د مور پلار پزیمایو مونږه د درس کې خپل ولدي ته ډېر اجازه دواګانی کوو او دا وجم وجمدارا چې د مشموای نه زمون په وړو ولا خبره تربيته کړي مونږه د مور پلار په مخ چې د خپل کور اتر خبره نشوي کوی و بدګانل مونگ با کیره دا خودی پا غلط دی و دا فیوز منگا پوئی گو دا خودی دا مونگا تربیت که پیر دا ما دا معشوم چره دی ما واغستو معاویا میں بچی سنگه او چه مور میں دا بچی لپا زوری دنو آغاوی نیره شورو کا ای بے حیاء ای بے شرمہ دا مور پلاپا مخیص بچی غصص گناہ نوا او بس غیظ مونگا تربیت که لو و دا خپل اولاد تربیت پا کاری او جون تیر او دی سرا په خي تريكي سرا فاین ک رحتمو نک تاسو ردیو کار بد غنه نو صبر کوي فعسا ان تکرهو شیئا فعسا ان تکرهو دا رخذو قران ذکر کې سورۃ النساء کنا وړي چاول وي دي دا څنګه دخذو سورۃ دی او دې ک څنګه دخذو خبري ذکر شوی دی نو وګور الله دې خدو سرا غوزان ک او په خي سرا کې تا ته یو حرکت خوښ نه دي نو صبر وکړه ته او تبه الله پدې دی کې ډېر زیات خیر هوا چایو الله پته تعالی عالمانو زاهدانو زاکرین او هغه اولاد در کې حافظان بچبته الله در کې فاسا ان تکرهو شیئا مکه مولګری راوړل دې لری دېنه ويرجماله مور واد کړلې او بس زم چې مولګر ردي وکاتینه زکه درجه جوړ کو تر اعظم نه بدخت یاري چې مال پته لګينا نوڅکور درازمه او بس هغه شکل نه شي د کته نری مې دا خو اول کې سوچ پکاره ها الله فرمای په ان کره ته ممتازونه بدل صبر کوته ته الله كله په ځان ارمان بچدر کی فین کره ته موهنا کتا سوتا بدل دینه صبر کوي امید جل امید جتا سو بدګنه د سیزا ويجعل الله فی خیرن کثیر او بغیر دې تعذله الله پدې کې خیر وو